Cum, domne a fost fotbal feminin? Da, la Cluj. Păi Și nu în... s-a terminat bine, dar mergem să-i consolăm pe clujeni. Măi. Au, auzi, eu cred că de-asta era Tamaș supărat. Tamaș? A, vrei să treci la... Eu vreau să rămânem în zona asta de fotbal feminin. Să de în loc, fară am. am ratat campionatul de volei feminin pe plajă, de la Rio. <laughs> da, a fost un serial cu domnul Tamaș. Domnul Tamaș Gabi. Mai cunoscut și ca fotbalist în timpul liber. De, de la Steaua. Da, de da. la Steaua. Da. Știi, domnul Luca? Deci, dar îmi place cum e formulat. De sport are un text fabulos. Zice: Îmbă Da. Așa l-au poreclit, cu ghilimele. Îmbă tamași. Un serial cu episoade ca în tânăr și neliniștit. Fundașul stelei s-a îmbătat în centrul vechi și a întârziat la antrenament. Ia înțeleg că nu s-a spărat nimeni pe el, că, bă, decât să că, că s au obișnuit. Decât să păi, îi se facă rău să vomite pe colegii de miuță, mă scuzați. <laughs> de că, da. Deci urmează meciul de cupă cu Foresta Suceava. Aia, oamenii de la Suceava, nebunia, am văzut reportaj. Era un domn sărac, a stat șase ore la coadă să cumpere bilet la meci. Așa ceva n-am mai pomenit de când se, la, se stătea la coada la butelii pe vremea lui Ceaușescu. Fundașul stelei, zice Sport.ro, a mers la locul lui preferat, centrul vechi. <laughs> și nu a plecat din club până când nu a fost luat pe sus de un prieten. Stelistul s-a lăsat greu, pentru că voia ca petrecerea să dureze până dimineață. Adevărul că și eu când mă duc la petrecere, dacă e să stau aș vrea să dureze până dimineață. Când plec nu mă mai interesează. Asta Bă, e. da, dacă e de stat, nu știu ce. Până să iasă din club, acolo, zice, e să plece. a făcut uh, circ și a aruncat geaca și telefonul pe jos. Poate era de ele. Așa. <laughs> <laughs> Epuizat Domnul Tamaș nu s-a prezentat la timp la antrenamentul din această dimineață sport.ro, dar Laurențiu Orențiu nu e supărat pe el finalul e antrenorul Stelei a organizat astăzi un grătar la reședința sa din Snagov unde a chemat toți jucătorii inclusiv pe Tamaș la acest apel Tamaș s-a prezentat la timp pe aceeași cu tine 7 și 17, piesa de deschidere astăzi da, E de la e Vlad Propun să de mine, vă rog frumos Funky, disco, să, să ne simtem bine de Zi de ea, povestește Da oh. Don't stop till you get enough That's Jackson, 7 și 21 de minute, bună dimineața, prieteni, începe deșteptarea la Europa FM, astăzi după nou holograf și piesă nouă, 9, 9. Ce s-a întâmplat? A intrat o zburătoare A, în studio. Eu. Bună dimineața și la mulți ani tuturor, adică să trăiți cu numele, da? Tuturor miticilor și miticelor. Suntem pe la mulți La mulțean, da. Am. Astăzi este Sfântul Dumitru. Deci e ziua bucureștenilor, da? Ziua miticilor. o, e o zi importantă pentru ficat. Auzi, dar e pentru bucureștenii jet beget sau pentru bucureștenii de toate Bă, eu cred că nacionalitățile? Că, nu, dacă te muți... De oriunde ai veni, da. ardelenii mai au un pic de rezistență, dar Acum. nu mult. Dar de oriunde ai veni, când te-ai te -ai mutat în București, devii mitică. După cum a zis și se la un moment dat, da. noi miticii, noi mitici. nu, el a zis așa, el venind de la drobeta turnului severin, dar în momentul în care ți-ai făcut buletin de București, ești oficial. Ești gata. Da, deci asta e. E o, e o sărbătoare mare pentru români și sunt și foarte multe superstiții legate de uh, Sfântul Dumitru, pentru că, na, dacă e o sărbătoare religioasă și sunt și multe superstiții în sensul ăsta, Normal. Um, sunt multe legate de starea vremii. Adică, de exemplu, se spune așa că dacă e norat de Sfântul Dumitru, da. dacă plouă, dacă bate vântul, dacă e urât, Cum e azi, înseamnă că azi așa e? Da. Ia, Luca, uite-te pe fereastră. În mare e norat, da. sigur. Zăpezi grele în iarna care va veni, deci, fraților, cauciucuri de iarnă, major. Le avem montate deja. Pa bune, e da. montat cauciucuri de iarnă? Da. Luca? aproape iarna. Da. Păi eu le-am ținut părea de iarnă până în mai. Așa că mă gândesc că am dreptul să întârzi un pic acum. Da. da. Dacă nu plouă, iarna o să fie blândă. Deci, uitați-vă să vedeți. Bun. În Bu Bucovina se spune că cine seamănă usturoiul după Sfântul Dumitru va avea parte numai de pagubă în anul următor. Asta în București se rezolvă. Adică asta e rezolvată de mult pentru că usturoiul în București usturoiul se seamănă se seamă oricum în fiecare seară. Se simte dimineața în toate mijloacele transport în comun. Deci seara mitică se ocupă în primul rând cu semănarea. Da, se curajează cetățenii că e foarte sănătos. Da, foarte. Spui cum. E o sănătate curată ce ai văzut pe cineva bolnav în orașul ăsta. Da. <laughs> în Oltenia. L ai văzut? Se vinde usturoiul la farmacie, mai nu? Da, da, da. În Oltenia. Deci la Moise se crede că numai cine respectă toate tradițiile sărbătorii va fi protejat de necazuri, pericoli și de lupi. Și <sus> de lupi? Și de lup, da. Bine, acolo s-a rezolvat că s-a defrișat, nu mai sunt lupi, <sus> că dacă nu mai sunt păduri, numai acolo sunt pepende de buleni la nisip. Așa, în ajunul sărbătorii de Sfântul Dumitru, adică ieri cum ar veni, se aprind focuri, am aprins și eu focuri la Ragaz, un pic de tot ca să încălze ceva, peste care, peste care s-ar copiii pentru a fi sănătoși tot anul. Deci copiii, dacă trebuie să, să săriți... ți un copil copiii pe bă! Ce <gaza> obici, da, barbarei. Da. Te ascultă copiii tăi, tăi, ne ascultă? Nu <gajaja> ascultă copiii tăi, nu. Nu. Focul are și menirea... asta sunt superstiții, da? Focul are și menirea de a alunga fiarele și de a încălzi morții. Bine, la noi încă e o problemă... să zic cu încălzitul viilor, adică dacă te uiți la radet, mi se pare că are o problemă majoră cu asta. Așa, în Bine, ziua Sfântului astea. Dumitru... Se zi... încălzesc ăștia care nu mai sunt printre noi, se încălzesc pentru alegere acum. A, a mai... e clar, păi cum? Cred că la asta mă, se refere. În, în... e tradiție mare de Sfântul, <laughs> să fac niște focuri. Da, alergarea de încălzire. <laughs> da, exact. Așa, în ziua Sfântului Dumitru, țăranii taie coama cailor tineri mm -hmm. pentru ca aceasta și nu aceștia să crească frumos. Acum, pentru că nu mai avem cai, avem cai putere, la BMW se taie cauciucurile, dacă parcă <laughs> parteți greșit. Mai este ziua soroacelor. Sfânt, ziua de Sfântul Dumitru. E important ca, zi, ca ziua asta să te găsească cu toate datoriile și împrumuturile din ultimele șase luni achitate. În caz contrar, se poate să le dai înapoi dublu. Deci, zaf, înțeleg că îmi dai înapoi 200 de euro. <laughs> Bine. Mai deci, prins. Da. Deci, dacă ar putea fi... Sfântul Dumitru sau Sfântul Sile Cămătaru, dacă e cu plata <laughs> datoriilor. Și, în fine, există credința că astăzi de Sfântul Dumitru, spun colegii noștri de la Știrile Canal de căldura intră în pământ și gerul începe a-și arăta colții și noi, care o să facem mâine dimineață emisie din Piața Unirii din Cluj, o să putem verifica acest lucru pe propria noastră piele și Sii. pneumonie. Auzi, ne salută da. Simona din... A, din a... Te pupăm, Simona. Da, și ne spune că e ziua Austriei și ne invită la Viena. Da. Mergem la Viena La Viena, la Viena uh, oricând în afară de perioada septembrie-mai Deci <laughs> între septembrie și mai acolo nu se merge pentru că îngheți pe stradă Așa e, Dar confirm. Nu în așa ceva. Mulțumim și mai e destul de frig Venim așa prin august, Da. <laughs> să fim siguri 7 și 26, bună dimineața!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 Este Black Friday în magazinele Altex și pe Altex.ro Cu mai multe oferte pentru mai mult timp Fără teamă că cineva știe un preț mai bun La Altex ai televizor Teletec LED HD diagonala 81 de centimetri și media player USB La prețul de Black Friday de 699 de lei Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România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 Artic și Beco, partenerii oficiale ai casei tale. La EMAG electrocasnicele ingenioase, Artic și Beco au până la 700 de lei reducere. Comandă pachetul promoțional de incorporabile Beco format din cuptor electric, 12 funcții cu autocurățare catalitică și plită pe gaz din sticlă neagră și 5 ani garanție la 1699 de lei. EMAG Spune stop căderii părului. Alege NutriShine. Acum îl poți încerca gratuit. Sună la 0800 894 018. NutriShine acționează din interior, îmbunătățește structura părului și inhibă căderea acestuia. Grăbește-te! Stocul este limitat. Încearcă NutriShine gratuit. Sună la 0800 894 018 sau intră pe sensilab.ro.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 Cu noua ta revistă de business, New Money, înțelegi mai bine lumea din jur. Ai 72 de pagini de analize, tendințe, opinii și selecții Bloomberg Business Week. New Money, noua ta revistă de business din 24 octombrie. Avem 7 și 34 de minute, busy day! Bună dimineața, moi siguran. Bună dimineața și bine v-am găsit! În sfârșit vorbim și de niște taxe la pastila busy day, v-ați fi săturat de politică, nu? E bine și eu! Din păcate, discuția despre cele 102 taxe desințate de domnul Dragnea, deși poate a excitat multă lume, e departe de a deveni realitate. Și am eu impresia, chiar și pe domnul Dragnea a început să-l sperie posibilitatea pe bune ca ele să dispară. Busy day cu Moi la Europa FM. Zica a început să-l sperie pentru că proiectul are șanse minime să treacă de curtea constituțională. Dacă liderul celui mai mare partid de la noi ar fi făcut o simulare serioasă de la început, când a venit cu proiectul respectiv și ar fi indicat sursa din care să fie înlocuit banii, atunci aș fi luat și eu proiectul mai în serios. La vremea respectivă, dacă vă mai amintiți, calculul de impact arăta că cele 102 taxe înseamnă doar 0,1% din PIB, adică aproximativ 150 de milioane de euro. Acum, în zilele noastre, după ce proiectul a trecut, chiar și reprezentanții. PSD recunosc faptul că suma asta reprezintă doar desințarea taxelor pentru televiziunea și radioul public iar restul sunt bășca, așa. Ministerul de Finanțe a făcut și el un calcul cam la repezia ale zic eu și acela, dar a ajuns la concluzia că impactul este nu de 150 de milioane de euro, ci de 1,6 miliarde de lei, deci de cel puțin trei ori mai mare decât ce l-a anticipat inițial de domnul Dragnea. Așa că cel mai probabil guvernul Cioloș va ataca la Curtea Constituțională proiectului Dragnea, acțiune pe care mizează de fapt și Dragnea însuși, căci dacă nimeni nu atacă proiectul, problema va deveni chiar urâtă. Nu acum în campanie, ci după aceea, după ce trece euforia alegerilor și ne amintim că nu să și lumea odată cu alegerile astea. Vă spuneam că este făcut la repezială chiar și calculul celor de la finanțe, căci el nu include posibilele consecințe ale dezințării timbrului de mediu pentru mașini, care, sigur, este o prostie. Am susținut întotdeauna acest lucru. Dar în cazul desințării sale, statul nu pierde numai o sursă de bani la fondul de mediu, cum a zis Dragnea și cum a calculat și Ministerul de Finanțe. Statul va trebui să dea înapoi cetățenilor toate încasările din acești ani făcute pe baza timbrului respectiv. Și acolo sunt sute de milioane de euro. Dacă nu sări cumva deja suma de un miliard Acum pornind de la această situație de ca politică Nici Dragnea nu e Băsescu și nici Cioloș Nu cred că a juca păcăt la viața lui Eu care am avut o tinerețe mai tumultoasă Vă spun că pocăriștii au o vorbă Când cineva joacă un bluff, îi dai cu sec în cazul ca taxelor, fără acoperire bugetară, am putea spune că Ciolo și a dat cu seglul Dragnea dacă nu ar ataca legea la Curtea Constituțională, lăsând-o să intre în vigoare. Sigur că după aia va trebui să ne descurcăm și cu bugetul și cu modificarea legii radioului și televiziunii și cu o eventuală scumpire a carburanților, dar așa e viața în România, imprevizibilă, ne-am obișnuit cu asta. În sine, desințarea taxelor respectivă e o chestiune bună, v-am mai spus, finanțarea găurii lăsate în urma desințărilor însă, e asta este altceva. E o chestiune cât se poate de serioasă. Dar ce? Credeți că pocheriștii nu sunt oameni serioși? Sigur, pocheriștii sau politicienii nu au o meserie la fel de cinstită cum au, de exemplu, comedianții. Dar aici deja nu mai vorbim de seriozitate ci de talent. De principiu există comedian fără talent de pocherist, dar politicienii se nasc cu talent de comedianți, La ei umorul este cel mai des involuntar. Se fac adică singur de râs totul este să-și găsească la momentul oportun pe cineva care să le dea cu sec. <laughs> Moi siguran mulțumim pentru Bizi se cu întâlni la unul. 11 și un sfert și va reamintesc, Moise vine și el cu noi la Cluj pentru România în direct mâine! Europa FM pe aceeași frecvență cu tine! În deșteptarea live din Cluj tânăr vreau mereu să fiu să trăiesc așa, hai, cum știu, hai. ca la 20 de ani, fără griji și fără bani. Și cu mami și cu tati. <laughs> și cu, da. cu mami și cu tati. Da. În România, voi fiți atenția, am găsit o statistică super interesantă, o statistică europeană, eurostat. Despre. Până la ce vârstă sau cât de mult stau tinerii în Europa cu părinții acasă? Până când nu mai sunt tinerii. Până la 18, deci tinerii <laughs> între 18 și 34 de ani care trăiesc cu părinții lor. Și sunt diferite procentaje. Procentajul în general este foarte mare în Europa. Uh -huh. România e în partea superioară a topului. Deci ne place să stăm, să stăm cu mami și cu tatii. Pe locul întâi, Croația. 80% dintre, dintre, nu știu cum să le zic, bărbați... Sau băieți? Adică 80% dintre băbați. băieți locuiesc cu părinții până la vârsta de 34 de ani. 80%. 34 de ani? Da, dar ce? Fi lor? 65% dintre fete, la fel până la 34 de ani. Zai dai seama că ele pleacă mai mult de acasă pentru că se mărită Vă nu vorbesc serios. Fost, dar voi, voi până la ce oră asta, Până la ce oră, Până la ce vârsta asta cu părinții? Eu am stat cam până pe la 7 dimineața când aveam 30 de ani. <laughs> 30 de ani? Da, 30 de ani. Dar, că... mă, nu, stai că la. Băi, stai puțin, la mine. Stai. Mă faci să mă simt nu știu cum. Deci, a fost Revoluția, eram plătită atât de prost încât nu aveam bani să-mi plătesc o chirie. Deci, nu puteam unde să mă duc pe stradă. Sigur, și mie, mi eu am câștigat. Mama, acum <laughs> nu mai câștig, dar atunci, pe vremuri, A fost nenorocire. Seriu, eu am plecat la 19 ani de acasă. Stai puțin să dăm. Nu te repezi. Deci, Croația, am zis, da? Urmează în top Slovacia, Italia, Malta, Grecia. În Grecia, de exemplu, 70% dintre băieți, să zicem așa, stau cu părinții până la 34 da. de ani. Și cu nesul față. 60%, da, cu <laughs> care situația în România? <laughs> Jumătate, 50% dintre fete stau cu părinții până la 34 de ani, când devin bătrâne. Ei, și aproximativ. Bă, Dar care treaba cu 34? Asta e vârsta e așa e, un... e, consider... da, așa așa e statistica. Așa. Da. Așa da, a vrut gata. poetul, ce vrei acum. Statisticianul ăsta da. a fost 18-34 de ani. Sau După 34 de ani se consideră că nu mai ai nicio șansă și la revedere, Deci, <laughs> După 34 de ani ești adult, nu mai poți să pretextezi că... Ești încă adolescent. Adică 34 de ani este finalul adolescenței în Europa deci, modernă. mine mai imit cu chestia asta. Stai puțin. Deci... Stai mă, să ne sună, vreau să sunați-ne la da. 0372069599. Sunt și eu curios până la ce vârstă a stat cu părinții. Și de ce? Asta e mișto. Da, când ați devenit sau practic când... independenți. Da, Sau când ați plecat de acasă. Când Așa ați plecat de acasă. Da, la ce vârstă? 0372069599. Dar... Băi, 70% dintre băieți Dintre băieții români de până în 34 de ani Stau cu părinții 70% 70%? Și care sunt europenii care o terg cel mai repede de acasă? Suedezii, finlandezii și danezii. Eee. Și mai ales suedezele. Deci maximum 25% dintre băieții din țările astea și sub 20%, mai spre 15% dintre fete, rămân cu părinții, așa. Eu cred că aia nordicii pleacă de acasă, că părinții nu dau căldură. Și da, în -un loc unde se... Deci, treci de la treabă. Marca. Ia, treci la muncă, ce ai făcut? Alexandru, Alexandru... Marca, la 19 de afară din casă. Zău? Da. Treci la muncă. De afară, așa mă rog, e cu ei Pleci A? și de viață. Alexandru, e cu noi bună dimineața, Alexandru salut. Bună dimineața. Bună. Am 25 de ani. Da. Momentan sau cu părinții la maxim 2 ani. O să ai, -ai făcut planul? De ce, domne, să pleci? Stai acolo, spun eu, e mult mai bine. E deci... mult mai bine, știu, dar vine momentul când se luate toate ca tare. Du te toate cătare. Du-te, domne, Tot ce să mă când când să plecăm să... Lasă, domne, ce nu-ți place mâncărica, nu-ți place căldurica, lasă. Te poate căuta altă te căldurica calcă, acum, Te spală. Sandu, bună dimineața. Domnule, dimineața, vă lăpiața. ne vă deranjez. de 30 de ani am acum, am plecat la vârsta de 20. Da, plecat, plecat la 10, 20? 80. Da. Dar de ce ai plecat, domne de la 20 de ani? Dorinta de-a de La 8. El se de că dar acolo pas, am plecat Am înțeles, mersi. Bun, acum eu nu am avut avantajul că fiind bucureștean, n-a trebuit să plec la București, adică eram deja în București. <rătă> da. Florin, bună dimineața. Bună dimineața, drăguțoa. <rătă> să, să trăiești! Eu am stat cu părinții până la 28 de ani când din nefericire ei trebuie trebuit să plece. Am înțeles, îmi pare foarte rău. Da. <rătă> nu, nu, nu, nu, nu s-au mutat în altă parte, nu se plece. Cum adică, mai? Deci au plecat ei de acasă, n-au mai suportat sau ce? Oi stai ai, lasă l să se mute. Aha, ce <laughs> asta e foarte da, bun. Le, nu mai putem. Bravo, cu asta... ne place de tine. Băi, știi ce, Trei să trăiești singur. Noi ne mutăm. <laughs> Claudiu, bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Salut. Ia zi. Uh, am stat uh, la părinți până la aproape 26 de ani. Aha. Și tu ai plecat de vreme. Dar de da. ce? De ce ai plecat așa? Adică eu și acum, la 40... mă rog, de ani? O un pic. Care ar fi problema? <laughs> Sii? Păi am început să lucrez de la 21 de ani, da. după care m-am căsătorit, uh -huh. după care am la stat la părinții vă 2 ani. Asta, Asta a fost acum căsătorit. da. Dar ai copii? Uh, nu. Nu ai copii. Bine, că no. stai că pe următorul care sună și are copii, îl întrebăm ceva. Andrei, bună dimineața! Bună, Andrei! Bună dimineața, băieți! Am 27 de ani. Mulți minte. La, la 22 am plecat. Am plecat în străinătate, șofer. Uh -huh. Aha. e. Ai copii? M-am întors acasă, m-am întors. Nu am copii, eu no. dau no. să mă căsătoresc, dar. Uh -huh. La 26 am plecat de acasă de tot Și la cât te-ai întors? Da. <laughs> nu în m-am mai întors acum, doar în vizită am Bine, Andrei, mulțumim E și Adrian cu noi, bună, bună. dimineața Bine, Fete, nu sună Bun deloc dimineața. Doamnelor, sunați-ne să vorbim despre dacă ați plecat de acasă singure Ia zi, Adrian, la ce vârstă ai plecat de acasă? Bună dimineața La 22 îmi datorau părinții niște bani Au mai pus niște bani Și mi-au luat un apartament în blocul de vis-a-vis -vis. Cum? A, că așa. nu înțeleg asta Cum datorau părinții niște bani? Cum ad adică? Nu, eu câștigam destul de bine și îi mai împrumutam cu niște bani. Asta avea nevoie de cash. Și e cer datoria înapoi ce? A? Pe asta, eu îi ceram datoria că vreau să, să beau bani și astăzi nu, mai bine îți luăm apartament. Uh -huh. e, după vreun an de zile a trebuit să schimb uh, să Ia schimb mâncuietorile pentru că... Veneau pe neașteptate, și mai aveam și eu Treabă că eram tânăr. E mm -hmm. lasă că acum mai cu treaba. <laughs> Mulțumită are mult, Ionathan, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Salut! Domnule, am stat, am stat cu aimii până când m-am măsurat la 22 de ani. La 22 Bunlar. de ani te insurat? Deci tot acasă da. e. Ce de să zic? Zic? Cum n-ai plecat de acasă? Da. Am plecat, bă, da. Am închiriat în un alt apartament în atia localitate și apoi am plecat de la București. Da, Bren, n-ai stat singur, asta zicea Zaf. N-ai <laughs> cunoscut viața de becher? Mugur e cu noi, bună dimineața, Mugur. Alo. Bună dimineața. Salut. Cum la 23 de ani am stat. Bă, da, am, vezi, toată lumea a plecat de tânăr. N-am stat cu ei. Da. Eram în București la studii și ei m-am mă Gersoniera cu, cu plata, cu mâncarea, dar după Uf, vrei, și, da. de ani, nu mai Deci sper că remarcați că de ce acuratețe au studiile astea, da? Că vezi că peste 70% pleacă la 34 de ani. Stai, și că dintre subiecții nu... noștri niciunul, nici măcar nu s-a apropiat de 30, da, toți au asta. plecat la 20 și un pic. Ai și... că a rezolvat da. Luca statistica. Da. E și Cătălin Bună dimineața. Salut. Bună dimineața. A putea să spun așa, am plecat imediat după ce am făcut 58 pentru că am avut urmat o școală vocațională. Dacă se spune că stăteam în vacanță la ei, înseamnă că am stat cu ei. Uh, și m-am căsătorit la anul 3 de facultate. Pot să spun că cam de la 14 ani m-am întreținut singurele. Am avut diferite joburi. Da. Part-time din care îmi scotam banii de îmbrăcat, de încălțat. Eu cred că oamenii care stau cu părinții la ora asta, la vârsta care stau, sunt așa, ea nu sună. Da, le... De ce să... da. care e problema? Ei încă dorm, se... dorm la ora asta, Bravo. de ce se trezească? <laughs> Micul dejun îi așteaptă, e nu trebuie să spele, 50... nu trebuie să calce, nu trebuie și să de minute, eu mă aștept să sună cineva să spună, eu am plecat de acasă la 7, nu știu când mă mai întorc. Da. Chisii de genul asta, Simona, uite, ne-a sunat o doamnă. Bună dimineața, Simona! Bună dimineața! La ce oră? La ce oră, da. la ce vârsta ai plecat de acasă. Am căsătorit la 22 și a, am plecat de acasă. A, și ai plecat maritată cum ar veni, da. Da, da, da. da, da. da am înțeles, dar știi cine uh, modifică statistica Luca? Remus Cernea, care, mă rog, a trebuit să aleagă deputat ca să plece de acasă. Cătălina, bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Bună Bună dimineața, Bun. eu am plecat de acasă la 22 de ani. Măritată. Uh, nu, chiar că m-am murit după vreo 5 ani. Da te ai plecat cu iubitul sau cum? Bineînțeles. A, Am plecat, m-am mutat la soțul. Actual, bani. așa. Aha. Și uh, efectiv de acasă de la socit ne-am mutat când avea soțul 30 de ani și eu 27. Aha. Deci nu? mai vii de acasă cu statistica. Mă rog. Nu, e, mă, nu se apropie. Nu Cine. se apropie. Nu bate. Nu bate. Mulțumim pentru telefoane. Deci, până la urmă, doar Vlad a plecat la 30 Și Eu cred că el a făcut statistica asta. Deșteptarea euro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 Media Galaxy. Acum ai de unde alege! Nu știi niciodată unde te duce o idee, dar știi cât de important e drumul până când ea devine realitate. În țara lui Andrei ne dorim ca orice idee bună să-și găsească drumul.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 Luni e greu să mă trezesc, marți deja simt că obosesc. Miercuri e o zi prea grea, joi staurăm cu energie. Diner, dar la weekend mă gândesc să mă a să fac tot ce doresc. Iar duminica stii, că vine cu luni nebune! Dacă și ție -ți energia pentru a te bucura de fiecare zi, asigură-te ca ai aportul optim de magneziu și vitamina b 6 cu echilibra în fiecare zi. Echilibra, energie pentru bucurie. A Început Black Friday la Altex Cu mai mult oferte pentru mai mult timp Fără teamă că cineva știe Un preț mai bun ia mașina de spălat Beko Capacitate 6 kg Clasă energetică A3 Plus Și 5 ani garanție La prețul de Black Friday De 749,9 lei Preț la schimb cu un electrocaznic vechi Altex Cel mai bun raport preț-calitate Din România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 La Penny Market, produsele partenere te înscriu în tombol la cumpărăturilor. Săptămâna asta ai Aqua Carpatica, apă minerală plată 5 litri la doar 5,45 lei și Brev Power Active Odorizam WC diverse sortimente, 3x50 de grame la doar 10,59 lei. Oferta valabilă în perioada 26 octombrie 1 noiembrie, în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place! Dacă ne trimite bani în străinătate duminică, e normal să putem folosi tot duminică. Și dacă îmi trimite 500 de lei, e normal să ajungă la mine tot 500 și când primești banii direct pe card, e normal să nu conteze de la ce bancă e am. Mastercard vă urează bun venit într-o lume a normalității. Intră pe mastercard.ro ban bani primiți oricând și află mai multe despre tranzacțiile Western Union direct pe cardul tău Mastercard sau Maestro la bancomatele Banca Transilvania, când normal nu înseamnă extraordinar de neprețuit.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 Gata cu trezitul cu noaptea în cap! Între 20 octombrie și 23 noiembrie, la Media Galaxy și pe Mediagalaxy.ro, ai cel mai mare Black Friday ever! Continuăm runda a doua, cu 43% reducere la storcători de fructe și legume gorenie, cu orificiu extra-largi, la numai 199 de lei! Vină în magazine și pe Mediagalaxy.ro pentru oferta completă de Black Friday! Media Galaxy. Acum ai de unde alege!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 Mai multă personalitate, mai mult spațiu pentru gătit. Cu incorporabilele Electrolux gătești acum mai mult simultan și ai și până la 20% reducere și 5 ani garanție. Comandă de pe mag pachetul promoțional Electrolux format din cuptor electric 72 litri cu rățare catalitică și plită pe gaz cu aprindere electrică din sticlă neagră și clătare de fondă la 1749 de lei. Mag. Cât de repede poți să trimiți bani între oricare din cele 153 de stații OMV din toată țara? Ne bucurăm că ai întrebat. Transferul tău ajunge în siguranță la destinație și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 Altex își mărește echipa. Căutăm colegi entuziaști, pasionați de tehnologie pentru pozițiile, asistent vânzări, casier, manager financiar și director adjunct de magazin. Trimite-ne CV-ul tău la Pentru mai multe detalii, verifică site-ul altex.ro sau în magazinele noastre. Nu uita! Așteptăm CV-ul tău la recrutarearondaltex.ro Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România.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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Scădere accentuată a temperaturilor. Astăzi vremea va deveni rece pentru această dată, chiar deosebit de rece în Moldova, cer acoperit și ploi în prima parte a zilei în majoritatea regiunilor. După amiază, precipitațiile se retrag către jumătatea de est a țării. Maximele vor fi cuprinse între 5 și 14 grade, cel mai frig va fi în nordul Moldovei. Vremea închisă și rece și în capitală, temporar va ploa astăzi, iar după prânz nu vor fi mai mult de 90 grade. Intrarea în capitala autostrăzii București-Ploiești A3 va fi gata până în luna decembrie, însă traficul va fi restricționat pentru camioanele mari. Invitat la interviurile, Europa FM, ministrul transporturilor Sorin Buș, a declarat că deja se lucrează la cei 3 km lipsă care leagă centura capitalei de oraș. Pe uh, acei 3 kilometri vom restricționa traficul la 3,5 tone. Deci, ați văzut că, totuși, pe, uh, pe A3 nu este trafic foarte intens de camioane și atunci uh, o să poată fi, uh, zicem noi, absorbit uh, rezonabil de, de aceasta. Asta era singura, în singura preocupare, da. da. Cât privește centura de sud a capitalei, autoritățile se gândesc să nu o mai repare și asta pentru că o nouă centură rutieră a Bucureștiului ar putea fi construită la câțiva kilometri de actuala șosea. Autoritățile se laudă că sunt pregătite pentru iarna care urmează. Compania de drumuri a pregătit licitațiile din timp pentru intervențiile de dezăpezire, astfel că nu vor fi probleme, promite ministrul transporturilor Sorin Bușe. Gnairul a pregătit aceste licitații din timp și sunt aproape finalizate. Nu mai a mai rămas câteva regiuni, pe aici prin București, pe undeva puțin prin Moldova, prin zona Piteștiului, pe care le vom finaliza în următoarele 10 zile, două săptămâni. Deci vom fi pregătiți când va începe. Avem pregătit și utilajele, deocamdată vor să fie închiriere, dar am organizat să dotăm și Gnairul cu utilajele proprii. Acum organizăm licitațiile. Ce se întâmplă însă dacă va fi viscol, Ministrul Transporturilor a fost întrebat dacă autoritățile vor închide drumurile. Aceasta nu hotărâm noi, deci poliția? asta hotărăște poliția. Da. Deci noi o să fim clari pentru că există acest comandament pentru situațiile acestea, din care facem și noi parte, și am început deja să lucrăm, deja o să fie, au fost câteva ședințe, continuăm, în așa fel încât să avem o foarte bună coordonare cu poliția, dân și hotărăsc când se oprește. Ministrul Transporturilor, Sorin Bușe, invitat la interviurile Europa FM. Angajații poștei vor picheta astăzi sediul central al companiei. Sindicaliștii sunt nemulțumiți că administrația condiționează majorările salariale de concedieri. Pichetul va începe la ora 10. Bărbatul a reținut pentru incendierea celor doi oameni ai străzii de la Galați și-a recunoscut fapta. El le-a spus anchetatorilor că a vrut să se răzbune pe cei doi după ce a fost acuzat de una dintre victime că i-ar fi furat niște haine. Ștefan Alexandru, în vârstă de 49 de ani, este șomer și este anchetat pentru tentativă de umor calificat. El va fi prezentat astăzi instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Între timp una dintre victime, bărbatul care a suferit arsurile cele mai grave, pe 65% din suprafața corpului, a fost transportată ieri la Spitalul Floreasca din București. Bob Dylan al putea pierde premiul în bani oferit de Academia suedeză pentru lipsa sa de reacție în urma acordării Premiului Nobel pentru literatură. Tăcerea sa este considerată de unul dintre membrii Academiei drept nepoliticoasă și arogantă. Lucian Popescu ne explică. Numele lui Bob Dylan va fi listat drept câștigător în 2016 indiferent de reacția muzicianului însă suma de 900.000 de dolari premiul în bani oferit de Academia Suedeză este o chestiune diferită, scrie Reuters. Există o condiție pentru a primi suma de bani echivalentă prestigioasei distinții. Dylan trebuie să țină o prelegere pe un subiect relevant pentru munca ce a constituit motivul pentru care premiul a fost acordat la nu mai mult de șase luni după data de 10 decembrie când se comemorează trecerea neființa lui Alfred Nobel, inventatorul dinamitei. Cânterețul și compozitorul american nu a reacționat după acordarea premiului în urmă cu două săptămâni. Știrile se oprez deocam data aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, CSM Oradea a pierdut și al doilea meci jucat în Basketball Champions League 56-69 în deplasare la Maccabi Rishon din Israel. Interesant este că în prima etapă campioana României a fost învinsă cu exact același scor, pe în propriu însă de Pinarizmir. Izmir. CSM Oradea va juca următorul meci acasă cu Avtodor Saratov din Rusia săptămâna viitoare. Și Steaua a pierdut aseară în grupele FIBA Europe Cup 76-80, pe în propriu cu Lukoil Sofia, deși a avut cel mai bun marcator al meciului pe cu 21 de puncte Roșalbaștrii rămân fără victorie Și se vor deplasa peste o săptămână în Israel La cea de-a patra echipă din grupă Bnei Herzalia Walter Zenga a fost concediat de Wolfer La mai puțin de 3 luni de la instalare Antrenorul italian de 56 de ani A nemulțumit pe conducătorii echipei Din liga a doua engleză Din cauza lipsei rezultatelor Gruparea pregătită de el aflându-se Pe locul al 18 din 24 Cu doar 16 puncte în clasament. Wolfer a pierdut 4 din ultimele 5 meciuri Sputate. Amintim, Walter Zenga s-a lansat ca antrenor în fătbarul mare după ce a pregătit pe Fece Național și Steaua, iar în România a mai activat și la Dinamo. Luca Bastia, mulțumim pentru știrile din sport. Salvați Bucureștiul de București! Ai măi... Eu așa și face campanie dacă și. Fi... Da, o să vorbim despre afișele ale UDMR. În general, campaniile electorale sunt un festival de demagogie și minciună. Băi, dacă anul ăsta, pe cuvânt, n am mai fost de mult. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM I know a place where the grass is really greener Warm, wet and wild, there must be something Adi 8 și 9 minute, bună dimineața, prieteni! Rămâneți cu noi peste fix un ceas să avem cea mai nouă piesă holograf la Europa FM, live din garajul Europa FM! Diseptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM! București, București Peste vreme să crești Mai voinic, mai frumos Sculpt orașul minor Asta să crești. Da. Luminos sensul că aici sunt aprinse lumile noaptea. Da. Voi ce reacții provoacă orașul ăsta totuși, da? Adică nu poți să rămâi indiferent față de București. Ori iubești, ori orel urești. Da, că de București. București, iubești, urești? <gânt> da, bun. Campanie electorală în Ardeal legată în, în jurul Bucureștiului, făcută în jurul Bucureștiului e ni pasiune. probabil că îl iubesc acum, îl iubesc pe București da. E despre libertatea de exprimare Se vorbește acum Băi, libertatea de exprimare, ok, dar chiar să fii tâmpit pe față Așa și nimeni să nu, -ți, să nu te contrazică Nimeni să nu zică nimic Da, e uluitor că în 2016 Pe fraților se mai poate face campanie electorală Cu o găselniță unii dintre dumneavoastră își amintesc găselița lui Sabin German, de prin anii 90. Sabin anume, German. Da, era un domn, a scris el un manifest prin anii 90 pentru independența Transilvaniei ca să scape de oprimarea Bucureștiului. Deci asta era găselița uh -huh. din anii 90, că Bucureștiul papă banii tuturor celor alte județe, ceea ce o tâmpenie totală, este exact pe dos în sensul că Bucureștiul e de fapt cel mai mare contributor la buget, dar să nu anticipăm. Bucureștiul tu mei mi-ai mă De sunt departe, m un dor de moarte M-am da, de ducă De scandalul ăsta a pornit de la niște afișe electorale ale UDMR Pe care scrie salvăm Clujul de București Taxele noastre să îmbogățească Ardealul, nu Capitala Sau salvăm Oradea de București, taxele noastre, mă rog, și așa mai departe Și evident votați UDMR și scrie în românește Și mai întâi de toate mare trebuie să fie disperarea mere Că pune afișe în limba română, părerea mea De unde până acum Uniunea nu era deloc interesată de voturile românilor uh -huh. Dar acum se adresează alegătorului român Votați-ne! Votați împotriva Bucureștiului Să salvăm ardealul nostru, al nostru, al românilor și ungurilor De oprimarea bucureștenilor Bun, UDMR trebuie să facă 5% la nivel național ca să intre în Parlament. Asta era. Sau 20% în 4 jărdețe ca să intre în Parlament. Asta e pragul fiind o formație politică uh, care reprezintă o minoritate tehnică. N-ar trebui să fie o problemă în principiu, te gândești, nu? Dar s-ar fi plictisit și maghiarii de corupții din UDMR, așa cum s-au plictisit și mulți români de corupția din PSD, din ALDE, din PNL și așa mai departe. Și pe de altă parte, ca să continui paranteza, trebuie să fie totuși dificil, știi? Să fie etnic maghiar și să trăiască să votezi același partid, nene, 25-26 de ani, știi? Că vin, vin udemerișii și spun, păi dacă nu ne votezi pe noi nu o să ai reprezentare în Parlament o să fie nasol, votează-ne pe noi că altfel nu depășim pragul. Deci condiționarea asta noi românii nu o simțim Că ei, noi avem de ales. Și se pare că tu ai fi ce alege? De fapt, ai, ai tu dreptate, dar nici noi nu prea avem prea mare lucru de ales. Eu zic că din contră e mai simplu la ei. Hai mă că-i tot pe ăștia. Da. Înțelegi? Bine. Bun, în fine, revenind, te mereu apus deci panourile astea complet mincinoase. Realitatea e că în București se întorc cam 15-20 de lei pentru fiecare 100 de lei produs aici, la București. Deci, bă, în București se produc 100 de lei și 15-20 de lei se întorc. De departe, București are cea mai mică rată de întoarcere locală a impozitelor plătite de locuitorii de aici. Dar mă rog, nu e o problemă. Adică nu s-au zis niciodată un bucureștean spunând să salvăm Bucureștiul de Cluj sau de Oradea sau de Tellerman sau de Vaslui sau de ce vreți și dumneavoastră. Dar știi de ce? De Asta ce? pentru că de fapt noi bucureștenii suntem din Cluj, da. Oradea, Vaslui, de, că, de da, la Iași. Mulți dintre noi suntem din locurile astea. <laughs> da. Bine, deci ori fi bucureștenii cum sunt, Bă, da, atât de tălâmbi ca ăia care au inventat de la UDMR panourile astea, bă, chiar nu sunt. Adică, zău, măcar dați nevoie aici să mă simt mândru că eu ca bucureștean nu pot fi chiar atât de tălâmbi. Deci e real, totuși că o formațiune politică legală înregistrată în România, despre UDMR vorbesc, poate adopta în 2016 un asemenea mesaj de campanie care nu doar că e mincinos, că ne-am obișnuit cu uh, mesajele de campanie electorale mincinoase, dar e segregaționist de binele E un mesaj de divizare. La Cluj primăria a cerut îndepărtarea acestor afișe electorale, poliția locală s-a dus la sediu UDMR Cluj și a zis că dacă nu sunt date jos organizația va fi amendată cu 30.000 de lei. Aici e alba la muncă. Dom'le, în baza cărei lege, adică dacă e să respecti adevărul și da. corectitudinea să fii corectul la bă, care e? Adică e clar că udemerea a încălcat legea la bunului simț. Asta e evident. Dar nu primești amendă că ești nesimțit. Și nici pentru că ești proscup anglici, că altfel mulți politicieni ar fi faliți. Da, mă rog, asta e România, așa am ajuns să facem astfel de campanii electorale în 2016. Petițe ca în, în toate lumea, nu Asta mă gândeam că tot, tot vin alegerile, să ai ce alege, știi? De asta am găsit melodia asta, da. așa, de final Da. n-aș vrea să înțeleagă lumea că avem ceva cu cei din Cluj, din Oradea, da. din Iași Sau din toată țara, dintre cei care ne ascultă Vorbeam doar de campania făcută de UTMR da. vis-a-vis de București 8 și 15, prieteni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 La Penny Market, produsele partenere te înscriu un în tombul a cumpărăturilor. Săptămâna asta ai alvorada, cafea boabe 500 de grame la doar 12,69 lei și buceci, pate vegetal 200 de grame la doar 2,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 octombrie-1 noiembrie, în limita stocului disponibil. Penny, știe ce ne place! Arctic și Beko, partenerii oficiale casei tale, la Emag electrocasnicele ingenioase Arctic și Beko au până la 700 de lei reducere. Comandă pachetul promoțional de incorporabile Beko format din cuptor electric, 12 funcții cu autocurățare catalitică și plită pe gaz din sticlă neagră și 5 ani garanție la 1699 de lei. Emag! Știi momentul ăla când la aniversare primiți din nou ale și farfurii, dar voi aveți tot atâtea rafturi în bucătărie ca atunci când v-ați mutat împreună. Vino la Dedeman și iați bucătărie Diana, 2 metri la doar 599 de lei. În plus, până pe 2 noiembrie ai 12 rate fără dobândă pentru cumpărături de minim 300 de lei prin cardul de cumpărături Raiffeisen Bank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 Ce facem când simțim miros de gaz? Nu ne panicăm. Bun. Deschidem ușile și ferestrele. Nu folosim saneria sau întrerupătoarele. Da, da. <fri> Bravo, da, așa e. Toți trebuie să știm măsurile de siguranță potrivite. Am uitat ceva? Făcul, făcul! Exact, nu folosim surse de foc. Și apoi sunăm la numărul de urgențe 0219281 din afara clădirii. O campanie de conștientizare și învățare a măsurilor de siguranță în caz de urgență inițiată de NG România și Distrigaz Sud Rețele. Mai multe pe engie.ro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 Make it look like it's magic, you? Cause I see nobody, nobody but you, you, you. I'm never confused. Hey, hey. And I'm so used to being used. So I love. with no life. Și de llorar. 8 și 28 de minute după 9 avem holograf cu piesă nouă live din garajul Europa FM. Deschidem minima și facem cel mai frumos cadou. Deschidem minima cu dragostea de la de data. Deci Europa FM. Da, domnul, să Până la holograf, vorbim lucruri serioase. Da, știi ce mai face directorul tău de la școală? Din fericire pentru el, nu. pentru el, nu? Domnul Pastia, tu de că nu l-ai mai văzut. De ceva vreme. Da. Uite, într-o școală... Păi e un motiv pentru care nu l-ai văzut de ceva vreme. Da, nu-i nimic. Mă rog să ne oprim aici cu asta. Într-o școală din Puchenii Moșnenii, în Prahova... Asta e într-un spre munte, încolo, spre... Da. Brasov, Da. Elevii și domnul director al școlii au rezolvat această problemă a revederii. Ei? În sensul că elevii îl pot vedea domnul director zi de zi, la ora de biologie, în dulap, sub formă de schelet. Deci, domnul, nu râdeți. Nu Nu, din potrivă, să Am tușit, am Nu e în interesul științei. Nu e foarte mișto. de Știrile, în general, sunt lucruri ieșite din comun. Asta ca să explicăm ascultătorilor de ce dăm asta. Deci, asta e uh -huh. o știre, este ceva ieșit din comun. E greu să o definești. Așa. Bun. Fiecare poate să aibă reacția sa. Noi o să fim serioși, pentru că e chiar un lucru uh, bun pe care îl. Ce să spun? E un lucru interesant pe care l-a făcut domnul director și a donat scheletul școlii. Aha. După moarte. <laughs> după moarte. Da. Tot am Of, da. Deci, Se învață anatomie pe scheletul fostului director al acestei școli de aici. Domnul Alexandru Grigore Popescu a lucrat la școala asta timp de 50 de ani până a murit și după ce a murit în testament mă rog, înainte să moară de fapt, a scris în testament că și-a dorit mereu să obțină un schelet pentru lecțiile de biologie. Însă cum nu a reușit deci a avut și domnul director un Țel în viață. Să obțină un schelet pentru orele de biologie. Băi, dacă n-a reușit timp de 50 de ani să facă asta... A avut și el lui. Da. A zis, domne, trei să rezolv. Deci, într-un fel sau altul, trei să rezolv. Deci, după ce, după ce mor, puteți dona scheletul meu școlii. Și ca atare, știrea a ajuns în Daily Mail, este citată de așa, scheletul a fost pregătit de profesioniști, expus în clasa unde a predat, în dulap, în vitrină. Probabil că elevul de serviciu trebuie să șteargă tabla, să șteargă de praf pe domnul director. Da. S-a verificat. Nu, dacă domnul director e periat în continuare. Da, domnul nu director. Vege, da. Așa cum se întâmplă în da. viața reală. A fost înfricoșător pentru elevi din totdeauna. <laughs> <laughs> și uite că și acum. Dar ce a slăbit domnul director? Da. Asta a fost. Um, un profesor de istorie povestește că domnul director Alexandru Grigore Popescu, citez, a devenit director după 10 ani de când a început să muncească aici. Era faimos pentru că n-a ratat nicio oră de curs. Ceea ce mi se, mie, mi se pare că în momentul acesta moartea domnului director este suspectă. Deci, cred că elevii. Sunt suspecție în moartea domnului profesor, <giric> dacă n-a lipsit nicio oră de curs timp de 50 de ani. Și uite, are șansa să-și ducă da. tradiția asta mai departe. Asta e. În școală lucru este bine cunoscut, e normal, profesorul ăsta de istorie, citat de ziarul com, consideră că și datorită scheletului elevii școlii au rezultate bune la biologie și anatomie și mulți aleg să studieze medicina. Unde e important să studiezi? De, o, domnul Oprescu, de exemplu, fost, adică chirurg Oprescu, cu care a fost și primar general, el a studiat, cred, medicina pe scheleții din dulapul domniei sale. <laughs> cred că are acolo niște șcheleții. Părerea mea. Așa cred. E păi, foarte bun. Uite un om care stă zi și noapte la serviciu. Da, exact domnul, domnul director. Bravo, domn director.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 Desesperado, una cartica que yo 36 de minute mi au bicicletă sigur după, după piesa asta. Shakira a fost știu, cu trotineta. Carlos Vives. Vișteptarea Cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. 8:36 Europa FM și Hochland te invită la Sandwich Fest, un adevărat festival internațional al gusturilor. Hochland te invită să descoperi noi rețete savuroase pe sandwichfest.ro și să cauți în magazine promoția cu premii de la Hochland până la sfârșitul lunii noiembrie. Dacă ai trimis prin SMS la 1769 număr cu tarif normal rețeta ta originală de sandwich gustos cu brânză topită triunghiul mixtat Clasico, acum e momentul să afli dacă ai câștigat un grill Philips plus un set de produse Hochland. Ioana e din București. București. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Ce faci? Bine Să apurezi un Sandwich Ia spune ce sandwich să apurezi în dimineața Asta povestește-ne și nouă Hai să vă povestesc că Sandwichul meu preferat este cu Pâine cea plăta Hohland Triunghiul Mixed Clasico Pun roșii uscate Care mi-e foarte mult și dau aromă Perfectă Pun cu cola Și o de andive ca să dea senzația cranci atunci când muși din el Zici tu Luca ceva că am rămas mut De ce? Sandwichul de servești singura sau trebuie și companie? Dacă tot ai spus de mixtet clasico bănuiesc că mixezi toată experiența asta cu cineva da, o mixesc cu meu. A, asta este. Aici voi să ajung. Bravo, împreună ați câștigat un grill Philips plus un set de produse Hochland, Ioana. Felicitări! Mulțumesc! Felicitări, Mulțumesc felicitări, felicitări. Mult. Rămâi cu noi! Concursul continuă și mâine dimineață pentru și mai multă inspirație de la Hochland. Am tot vorbit de București, uite alt bucureștean din Pitești, de data asta. Smiley, acasă, bună dimineața! Pot spune că sunt doar un om, că povestea mea ca toate celelalte, m-am născut, trăiesc și o să mor, și voi fi judecat după fapte, dar sigur am drumul meu, nu am niciun semn de întrebare. Câteodată e greu să fiu eu, dar nu vreau să fiu un care. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc. Acasă. Acasă, acasă, acasă. Și atâta timp cât mai respir Vreau să rămân copil, vreau să mă bucur de viață Că nu se știe că mai vin Vreau să beau cât se convine, să stau cu cine -mi vine Să-mi iubesc prietenii așa cum mă iubesc pe mine Vreau să gust din plăcere, să trec peste durere Știi că viața oferă doar celui care cere Doar celui care cere Și-mi vine câteodată să plec să la de tot Dar atunci îmi amintesc că în viață nu există, nu pot. Vreau să cân să și să râd, să nu uităm să mă că lume voi pleca, să nu uiți să acasă, Vreau să cân să și să râd, să nu să mă șoapta, că voi pleca, să nu să să plec o la spată de tot Draun atunci mi amamies că în viață nu există nu po Pro să cân să vise și sărăt să nu uitați să mă jot Cre Și tuci când în Și să, râd, să nu să să mă joc câteodată Și atunci când în e voi pleca Să nu uit să mă acasă Vreau să cânt, să visezi și să râd, Să nu să mă joc câteodată și atunci când în voi pleca Să nu uit să mă întorc acasă. acasă Acasă ar trebui să însemne Europa FM Pentru voi în fiecare dimineață Chit că Europa FM dimineața Poate însemna trafic, de exemplu 8 și 42 de minute Există școli pentru femei în Rusia Pentru femei în care acestea sunt învățate Cum să devină soții și femei de casă cât mai bune da. Regimul Putin. Da. Da. E o abordare tradiționalistă a relației. Instructoarea școlii, relatează, descoperă.ro, consideră că bărbații sunt protectori în timp ce femeile sunt îngrijitoarele. Deci societatea patriarchală și uite, ai școală pentru asta. Pe de altă parte, ca să fac o paranteză, ci bine ar fi ca în școlile din țara noastră, la școală, la școală, copiii să fie învățați, de exemplu, să gătească să facă curățenie, să spele, să lucruri de genul ăsta. De să gătească, s-ar putea să mai încerce, că fac tot de lucruri la tot soiul de festivaluri, gen nu festivalul. Festival mă, să ai ore, mă, de curs, pur și simplu. Ore de gastronomie. În viață te ocupi foarte mult cu gătitul și destul de puțin cu analiză matematică după ce termin. Se uită zafla mine, hmm, nu știu ce nu să zic, că e de bună nu sau... Nu stai așa că nu e pe idea. bune, deci... Să înveți copiii chiar să gătească. Nu prea mai e loc că trebuie să, trebuie să îi ții pe toți și în biologie și... Vai ce s-ar distra. Tu îți dai deci, seama ce s-ar distra? Să zic și desen și toate orele astea. Trebuie să le ții în continuare că nu ai cum să le desfințezi. Băi, eu aș desfința una, e o altă discuție. Asta e altă, da, e chiar altă discuție. Dar nu vrei să întrebăm mai bine ascultătorii noștri ce materii, ce ar trebui să învețe de fapt copiii la școală? Putem să facem Dar asta? Da, să facem, uite, 0372069599. Da. Vă ce provocăm în dimineața asta să ne spuneți ce materii ar trebui să se... Eu asta aș să aș învețe face. copiii voștri la școală și ce ați scoate din program. Care, care să le servească cu adevărat în viață. Da. Deci lucruri care să-i ajute în viață. Și bun. ce băi, Nu vreau să fiu acum să par luază la vârsta asta. <laughs> acum nu pletez ce mai să se reducă matematica sau astea. Sau băi, poate e nevoie. Nu știu, că nu sunt specialist. Băi, de o oră de culinară, o oră de gastronomie, săptămânal pentru copii între clasele 8-12, să zicem, sau 5-12. Măi, pe cuvântul meu, cred că le ar, -ar distra foarte tare și-ar învăța o grămadă de lucruri. Sau să, nu știu, lucruri de astea, să zugrăvească. Florin ne-a sunat. Bună dimineața. Florin. Bună dimineața, dragilor. Ne S auzim din nou. Salut. Ia, spune-ne, Florin. Ia zi. Păi, eu aș rămâne cu clasica matematică, limba română. Da. Hai, istorie. Și astea, cultură și... generală, istorie, geografie, lucruri de genul ăsta, că e bine să ai cultură generală. O limbă, nu? două străine de circulație internațională. Da. Aș scoate sau -aș lăsa la statut de Opțional, desem muzică. Da. Da. Dacă ești am. la nu știu de care. Pe mine m-au forțat să când da, era o disperare, da, frate, dar când aș introduce, dar aș da. introduce și niște ore de comportare civică. Aha. Interesant. Ce înseamnă relații asta? Relații interromane. Adică să inveți să nu arunce pe jos. Asta nu se fața Ce văd de genul ăsta? Să nu se scrie pe să nu la da. unul la altul. Cred că aici merge și dirigenția. Ar trebui... da, corect. Acolo ar trebui să faci lucruri de, de genul ăsta. Mm -hmm. Uite, Sorin Dragomir îmi dă un mesaj și îmi spune că există o petiție online pentru introducerea orei de nutriție. Sorin, bună Foarte dimineața! Bun. Bună dimineața! Al Sorin, da. Sorin, da? Da, păi astăzi e ziua Sorinilor și a Dumitrilor. La Mața, da, la mulți ani, într-adevăr. Eu cred că nu mai trebuie să căutăm a doua gaură în macaroană, pe Asumma. vremuri, și nu foarte demult, eu am prins, având 50 de ani, da. existau ore de atelier a băieților și gospodărie a fetelor. Da, dom'le, și la atelier te învăța traforaj, era o prostie totală. La ce folosește traforajul în viață? Adică, tu ești acasă, Bun. hai să traforezi ceva. Rog, okay, -am da, da, să fac asta depinde și de profesor, pentru că noi făceam la atelier câte puțin din mai multe, inclusiv ce înseamnă schimbat o priză. Aha. Asta se întâmpla deja după clasa 6, a șasea, a șaptea, când um, um, da, noțiunile de fizică, de electricitate erau deja cunoscute oarecum. Mulțumim! Știi ce m-a învățat pe mine în atelier? Acum îmi dau seama. M-a învățat să copiez chei. Să copiez key. Da, cred că era un, un meșteșug Care mi-ar fi putut folosi în viață la o adică Dar știi? Am învățat să copiez chei Cu o pilă Stii și o menghină Am învățat eu la atelier <laughs> Foarte tare Dar am da. un profesor la care toată lumea ținea foarte mult Am învățat să mă ferește patent. patent <laughs> Cum adică? Ce patent <laughs> cu patentul mă? Da. Doamne, fereste pe bune? <laughs> era un domn profesor buietie. Toată lumea ținea la el Sigur, nu mai e în de mult Dar te ajută Știi că ulterior da. Ești pe stradă am... și e bine să știi Claudia, Priet. bună dimineața. Bună dimineața! Bună! Ce ore ai vrea să se introducă pentru copilul tău la școală? Și la ce ai renunțat? Uh, nu cred că aș renunțat niciun fel la matematică, fizică, chimie, că sunt esențiale uh -huh. pentru dezvoltarea lor psihică. Da. Dar ar fi interesant să fie câteva materii după ore, da. adică începând de la ora 1-2, în care copilul să nu fie notat, să nu aibă notă, să nu fie... Cum e, în Finlanda. Cum în, e în Finlanda, până la nu știu ce clasă, pentru că în clasa 6 acolo nu primesc niciun fel de note. Da, în regulă, în felul ăsta, ca și copilul să facă ce face de plăcere și acolo să intre gastronomie, să intre reguli de bun simț, prin puterea exemplului, bine, bineînțeles, să fie competiții între școli, prin care să nu fie copilul într-un fel dezavantajat, că el nu are abilități în ceea ce face. Că uh -huh. asta cu abilitățile e foarte bună, că poate nu ești... Nu ești născut să faci niște lucruri, da. Da, sau, să mergi, sau să mergi într-o anumită direcție, nu știu, mă gândesc. Am un prieten care sintetizează un pic uh, uh -huh. discuția de astăzi, să învețe să scrie, să citească și să socotească. Da. Așa, mai pe simplu. Uh -huh. simplu. 0372 069 numărul nostru de telefon, mă întreabă: Primesc o grămadă de mesaje, Uite, de cineva un mesaj, Liviu, un amic, zice: uh, La Câmpul Lung există un profesor care predă lecții de bune maniere. Vezi? Și am intrat în dialog cu el și îmi spune: Este vorba de uh, un club. Deci nu e în programa școlară, ci face o chestie separat. Bine, ok, separat poți face o grămadă de lucruri, aeromodelist și alte lucruri de genul ăsta. Dar eu zic de programă, de cum pregătește școala pentru viață copiii. Monica, bună dimineața! Bună dimineața! Eu ca și un domn mai dinainte, tot la vârsta de 50 de ani, am prins școala aceea mai veche, la care atunci nu prea am convenea, dar acum am ajuns la concluzia că era totuși bună. Da. Într-adevăr, la ateliere se făcea. Deci eu acolo am învățat... De croitorie? Să... Exact. Așa. Am învățat croitorie, am învățat broderie, am învățat să croșetez, să tricotez, inclusiv să facem salate, mă, prăjituri, fursecuri mai ales făceam. Mici. Să știți că mi-au prins bine în viață lucrurile astea și asta știu să coți la mașină de acolo. Asta știu să tricotez de acolo, asta știu să croșetez de acolo, să brodez. Mm -hmm. Uite. Să cos. Copiii din ziua de azi nu știu nimic. Mm -hmm. Monica, mulțumim. Știu că cu Lia. Știu puțin. Like. Lia, bună În dimineața. Da, da. Da. Uh, legat de ateliere, eu sunt da. cu 10 ani mai, mai tânără, ca să zic așa. Deci eu am 40 de ani și am prins acele ateliere de PTAP. Într-adevăr, erau de folos. Uh -huh. Dar pentru copiii din ziua de astăzi, de exemplu, din punctul meu de vedere, materia educație tehnologică și economie politică, și ce mai sunt, chiar nu uh -huh. știu, dacă le folosesc la ceva. Deci, sunt adevăr niște ore de gastronomie, de cum să călcăm o cămașă, cum să coasem în chiar cred uh -huh. că sunt binevenite. Da uite, o eu nu ștar. Se, se, se mai face cercetășie? Face... What? Da, să fii cercetaș să te duci să înveți să nu bei apă ca prostul din orice pârâu care curge pe acolo, să știi cum să te orientezi într-o pădure, lucruri de genul ăsta, cum să ridici un cord cum să faci focul, cum să stingi focul, cum să nu arunci gunoi în pădure, lucruri de-astea nu știu dacă să se, se face fac. la supraviețuitorul Supraviețuitorul <laughs> se face teatru <laughs> da. Bine, mulțumim tare mult, cred că putem să stăm până la finalul de emisiunii de vorbă cu prietenii da. noștri ascultătorii I dar nu mai avem timp. Ideea e, asta e o școală mai orientată spre viața reală eu cred că asta ar fi o temă bună de dezbatere. Nu e o idee rea, domnul idee Mulțumesc, am putea să vă, vă, vă propunem ca pentru, nou, pentru cabinetul de tehnocrați. Da. Cred că vă pricepeți. E, așa măcar, mă, un pic. Vă da, un pic așa. 8 și de minute. Vă reamintim că avem holograf live din garajul Europa FM. Piesă nouă, lansată în această dimineață. Dincolo de asta, mâine plecăm la Cluj și nu plecăm singuri. În sensul că azi plecăm, dar mâine facem program. Să uita Luca la mine. Nu, Frate, se nu, mai, nu se învalijoară. Da. Nu mai încurca lumea. Pentru mâine dimineață, să știți da. că facem program din centrul Clujului, din piața Unirii din Cluj. Vine și se România în direct tot de acolo, joi după amiază. Vineri, după amiază, de la 4, Sorin și Radu, și Radu. drum cu prioritate, tot din Cluj, sâmbătă. dimineață o dimineață de milioane cu Toader Păun de la 8, tot de acolo, iar Andreea și la radio, tot de acolo sâmbătă la ora 12. Deci ocupați Clujul, Ocupați cluj 8 și 52 de minute. Știrile Europa FM, imediat! Românien, direct, alege să-mi frunți adevărul. Ce datorez naților conocitoare? Eu le datorez viața? Sunt un ser român, un ser italian și jumătate ungur. Sunt maghiar, m-am născut da. în curs de apocat, da. am trăit și 7 ani de zile în Constanta. Sunt conjurat de niște oameni de mai multe etnii, macedon, turc, gigant, tart. Nu avem nicio divergență între noi. Românien, în direct, cu voi, siguranța. În fiecare zi, de luni până joi, la 1,5 spert, la Europa FM. Acum poți vedea și asta. Asculta România în direct, online, pe EuropaFM.ro. Mai multă personalitate, mai mult spațiu pentru gătit. Cu incorporabilele Electrolux, getește acum mai mult simultan și ai și până la 20% reducere și 5 ani garanție. Comanda de pe Emag pachetul promoțional Electrolux format din cuptor electric 72 litri cu rasare catalitică și clipă pe gaz cu aprindere electrică din sticlă neagră și plătare de fondă, la 1749 de lei. Emag!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 Contagios de frumos Colecționează cei 16 magneti, haioș Și completează albumul troli, În plus, ai o nebunie de bucurie 32 de ornamente de brad În pliculețele cu trol. Adună 30 de puncte și ai 50% Reducere la cumpărarea unei jucării de pluș Poppy sau Branch Cum faci toate astea? Cumpără produsele partenere special semnalizate la raft Sau cumpără tot ce te bucură Te așteptăm într-o lume trollifică În magazinele Carrefour, Market, Bila și Express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 o Românie de prestigiu, de valori, de inovații. România ta. BORSEC. De 210 ani reprezintă România ta. 210 ani de tradiție și prestigiu. BORSEC. Izvor de energie. Iubitoi, știm și noi pe afară? N-ai zis că ne uităm la serial? Păi luăm cu noi. Și dacă vrei, băgăm și un film, băgăm și o muzică. Bine, îmi iau poșeta sau n-are loc de televizor în mașină? Televizorul e în poșetă, iubito. Viitorul televiziunii e aici! Vodafone îți aduce în premieră 4G TV+. Ai acces la o sursă infinită de muzică, filme, seriale și documentare pe orice ecran. Ai puterea să iei distracția oriunde. Numai în rețeaua ta de încredere, Supernet 4G+. Vodafone. Mai multe detalii pe www.vodafone.ro Atenție! Acest mesaj conține informații importante pentru siguranța ta și a celor dragi ție. Pune viața familiei tale pe primul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 cum faci de astea? Cumpără produsele partenere special semnalizate la răb sau cumpără tot ce te bucură! Pe 26 și 27 octombrie, cumperi ciocolată mică 100 de grame la 2,95 lei, iar la două bucăți cumpărate primești un pliculeț cu troli. În plus, ai 25% reducere la gama de gătit și coacere. Iar până pe 31 octombrie, vino cu orice televizor sau monitor vechi, cumpără un produs din aceeași categorie și poți primi un cupon de cumpărături de până la 300 de lei. Marfur, pentru o viață mai bună!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 Media Galaxy! Acum ai de unde alege! Epiflor restabilește echilibrul florei intestinale a bebelușilor și copiilor. Flore delicată de Epiflor protejată. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Prepară bunătățile din cămară cu Unisol din ulei de primă presă și câștigă 10.000 de lei pentru bucătăria ta plus sute de alte premii. Cumpără Unisol cu ambalaj promoțional în perioada 5 septembrie 30 octombrie 2016 și câștigă. Detalii pe bucătarulunisol.ro Unisol din ulei de primă presă O vedeți pe doamna bosunflată?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 Curăț, curăț, curăț, tai toc, tai toc, tai, tai, tai, toc, toc, toc, feliez, pisez, mixez, flambez, amestec, sector, învânt, completez, pasez, sărez, combin, tai, tai, tai, toc, toc, toc, toc. și la cuptor cu ea că mi-a mai venit o idee. Ai idei multe în bucătărie? Petrom le pune în mișcare cu mega reduceri la vasele de gătit. Până pe 22 ianuarie 2017, adună puncte bonus la achiziții de minimum 30 de lei și iați ți vase domnul cu reduceri de până la 71%. Detalii în stații și pe site-ul petrom.ro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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. ANME anunță cer acoperit și ploi în prima parte a zilei. În majoritatea regiunilor, după amiază, precipitațiile se retrag către jumătatea de est a țării. Maximele vor fi cuprinse între 5 și 14 grade, cel mai frig va fi în nordul Moldovei. Zima horută și rece în capitală, temporar va ploua, iar după amiază nu vor fi mai mult de 9-10 grade. Sunt percheziții la această oră în Giurgiu, sunt vizați sub prefectul Laurențiu Ținta și mai mulți funcționari, printre care fostul șef al direcției de taxe și impozite locale, suspectați că au sprijinit o platformă fantomă de amenzi online. Polițiștii verifică modul în care aceștia au încheiat cu reprezentanții unor societăți comerciale un protocol având ca obiect încasarea online a contravalorii amenzilor. Banii însă nu erau virați către autoritatea locală. Prejudiciul estimat este de 2,27 de milioane de lei, anunță Poliția Română. PSD și-a validat listele de candidați pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie. Pe ultima sută de metri au fost operate câteva schimbări. Ștefan Neuntă ne spune despre ce este vorba. La Gorj, condamnarea în primă instanță la închisoare cu amânarea aplicării pedepsei l-a scos de pe lista pentru senat pe Ion Călinoiu. Președintele executiv al PSD Gorj a fost condamnat pentru fals în declarații în urma unei plângeri a inspectorilor Agenției Naționale de Integritate. Schimbare și la Sibiu, unde liderul organizației a demisionat din toate funcțiile și nu mai candidează la alegeri. Ioan Cindrea a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, pentru că în mandatul său de deputat și-a angajat soția la biroul parlamentar. Președintele PSD li. Dragnea. Listele au suferit modificări, din păcate s-a întâmplat o astfel de situație cu listele de la Gorj. Domnul Călinoiu, pe locul unul la Senat, în locul dumnealui, a fost propus și s-a validat în tot executiv național, domnul Florin Cărciumaru, primarul municipiului Târgu Jiu. De asemenea, a fost o modificare la Sibiu, unde Comitetul Executiv Național n-a aprobat candidatura domnului Ioan Cindrea. La Camera Deputaților, lista PSD Gorj este deschisă de Victor Ponta inculpat în dosarul turcenii rovinari și cercetat sub control judiciar pentru spălare de bani în dosarul Gizebler. Nicu Bănicioiu va candida la Iași, Eugen Teodorovici la Tulcea, iar Liviu Dragnea are locul asigurat la Teleorman. Liderul social-democrat spune că aproape 70% din listele PSD pentru alegerile din 11 septembrie sunt formate din tineri și activiști ai societății civile. Între timp, surse guvernamentale anunță că ministrul fondurilor europene Cristian Ghinea, a decis să accepte oferta USR de a candida pe listele acestui partid pentru alegerile Parlamentare. USR își va anunța candidații în această dupamiază, după ce dimineața e programată ședința săptămânală de guvern. Întrebat într-un interviu acordat în luna septembrie dacă intenționează să intre într-un partid politic, Cristian Ghine a confirmat că au existat discuții cu Uniunea Salvați România, în cazul în care acesta va candida premierul dacian, Cioloș și va trebui să desemneze un înlocuitor la șefia Ministerului Fondurilor Europene. Omul de afaceri Nelu Ordache și mai mulți directori regionali din cadrul companiei de autostrăzi și drumuri naționale au fost trimiși în judecată pentru o faptă de corupție, sunt acuzați că au prejudiciat compania cu aproape 46 de milioane de lei în urma unui contract privind modernizarea șoselei Transalpina. Florentina Mihaiță. În septembrie 2008, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova, aflat în subordinea CNEA DNR, a semnat un contract cu firma omului de afaceri Nelu Yordache pentru modernizarea unui tronson de 148 de kilometri din Transalpina. Potrivit DNA, la cererea omului de afaceri Nelu Yordache, plata lucrărilor s-a făcut în bilete la ordin în euro, plătibile în lei la cursul afișat de Banca Națională în ziua plății. Astfel, în perioada 2008-2012, firma lui Nelu Yordache a primit 48 de bilete la ordin care ulterior au fost vândute mai multor instituții de credit în acest Astfel, Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi a fost prejudiciată cu aproape 46 de milioane de lei, echivalentul diferenței de curs valutar dintre momentul emiterii biletelor și momentul plății lei. Alături de Nelui Iordache au fost trimiși și judecată cinci angajați ai Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, în frunte cu șeful acestei direcții, Adrian Lumezeanu, și cu șefa Serviciului de Achiziții, Delia Delcu. În Republica Moldova, 28 de agenți de poliție au fost arestați în cadrul unei anchete de corupție, sunt bănuiți de luare de mită, primeau banii și renunțau la întocmirea proceselor verbale pentru comiterea contravențiilor rutiere. Polițiștii sub acoperire i-au filmat, în timp ce primeau de la șoferi sume între 100 de lei și 1000 de dolari. Agenții de poliție riscă să primească pedepse cuprinse între 5 și 10 ani de închisoare. Știrile s-au deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim Sport Luca Bastia.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 Bună dimineața, aceste Universitatea Craiova a avut nevoie de prelungiri pentru a se califica în optimile de finale ale Cupei României. A doua clasată din Liga Antia a înscris în minutul 100 golul victoriei 1-0 pe terenul divizionarei secunde șep și Sfântul Gheorghe, marcator Andrei Ivan. Antrenorul Gheorghe Mulțescu a acuzat starea proastă a gazonului și jocul agresiv al gazdelor, tolerat de arbitru. Într-un alt meci jucat aseară în 16-mile Cupei, Pandurii Târgujiu a câștigat cu 3-0 în deplasare la ASU Politehnica Timiș și are formație tot din Liga II. Simona Halep va înfrunta mâine după 11 dimineața ora României pe Dominica Țibulcova în meciul decisiv pentru calificarea în semifinalele turneului campionelor de la Singapore. Învinsă ieri de lidera mondială Angelica Kerber, Halep a spus după meci că a ratat foarte mult în momente importante când trebuia să închidă punctul, dar este convinsă că situația nu se va mai repeta împotriva Slovaciei. Țibulcova a fost învinsă aseară cu 6-1-6-4 de medii închis și nu are victorie în grupa roșie. Amintim Simona Harepa a învins-o pe americană în primul meci Luca, mulțumim pentru știrile din sport Hai că purtăm noroc spre eu pieselor noi Ieri am lansat Andra, azi holograf în garajul Europa FM Și lansăm deschid de minima cea mai nouă piesă a trupei Mâine dimineață live din centru Clujului Voltaj alături de noi cu o altă piesă nouă Ne ținem de treabă, rămâneți cu Europa FM cu Ai grijă ce dorești De la viață când te întâlnești cu Destinul de care vorbești tu Și de care să lovești și restul Știi, viața e ciudată Tot ce nu credeai ți se întâmplă și -o dată Și încă o dată Niciodată să nu spui niciodată o oh, l La început când l am văzut, niciunul n-a crezut am dragoste oh, Dar n a luat valul pe amândoi, acum uită-te la noi, e dragoste <hie> Și dacă cineva îmi spunea că tu ești jumătatea mea Soldate să nu and Deloc? Lângă el stai, lângă el iubești, lângă el n-ai Fi văzut prima dată vreun trai, nu-i vreun cry, Dar nu-ți vine să pleci, ba mai mult să mai stai Start. Îndrăgostită lulea, când ziceai că nu se poate întâmpla Destinul rupe primul, regulile firești Regulile puromenești, după care mergi până să-l întâlnești Niciodată să nu spui niciodată Cred că așa a zis și Bob Dylan Domne, bă, Niciodată să nu spui niciodată să-i never Poate iau o Nobel într-o zi Băi, nu știm ce a spus Bob Dylan Pur și simplu nu știm Pentru că e Bob Dylan elodia Nu reușește <laughs> să dea nimeni de iar de bună Dan e în libertate ha, Bună treabă de, bă, de ce e dispărut? Nu reușește nimeni să ia nicio reacție cu Nobelul. Bob Dylan... Nu-i nu de găsit. Poate stai in the basement, nu știu ce, <coughs> în posibilitatea de government... In cum era basement, the basement, în da. pivniță. Ai întrebat exact pe cine trebuie. Deci nu a reacționat nici până acum cu privire la distinția primită. Au trecut deja două săptămâni de când s-a anunțat că a luat nobel -ul? Nu s-a fi trezit din S-a făcut bucuria. mort, cum se zice. S-a făcut mort? Da. Voi o mai fi viu? La modul că a băut... Da. A, a apărut uh, și... <laughs> A făcut un mort în sensul da. normal. Da, Pe pagina lui Oficială de Facebook S-a pus la un moment dat o mențiune Că a câștigat Nobelul Zbanga Au șters-o de acolo Și ăștia de la Comitetul Nobel sunt Un pic cam confuzi Pentru că printre altele Bob Dylan trebuie să țină un discurs de acceptare La Academia acolo Că așa e tradiția Pentru care e plătit cu 900.000 de dolari mm -hmm. Dacă nu ține mama, discursul mama. Pierde mani. Deci eu cred că ăștia de la Comitetul Nobel s-au gândit cum erau ea acolo în... au băut un Snaps și au zis cum facem, ce ne place nouă de când eram noi tineri ăla, Bob Dylan cu vântul, cu alea, da, cu că poate poate și cu un concert, că înțeleg că poate dacă vine și face un recital acolo Păi Oră asta, voiam... adică știi, s-or fi gândit cum facem să-l aducem pe ăsta să ne cânte și nouă ceva Uităm premiu, vine și el sărac, el nu știe să adică acest discurs, el știe să cânte Vine și ne cântă. Ne cântă și așa nu sunt banii noștri, sunt banii de la răposatul Nobel. De la Nealfred. ai dat o săra ai noștri care tot... Da. să încearcă să mai prindă prinde că un concert, să mm -hmm. vezi acum bătaie la Nobel la 3 sudest. 3 sudest azi, nu? cred că Sturzu se lasă de politică da. să reapucă de muzică, da. zice mă, E șansa mea. Gașca mea nu poate să stea liniștită. Săi dăm -ar merge la Nobel. Da, să i dăm și noi un premiu lui Bob Dylan să vină să țină un discurs de acceptare la Life plaja. Mă gândesc. Ar fi o treabă, nu? Vă deci asta povestea asta și uh, au început să se simtă de binelea jigniți. Adică unul dintre membrii Academiei a declarat pentru BBC că tăcerea lui Dylan este nepoliticoasă și arogantă. Ceea ce, cum să spun, măcar refuză dacă... Nu vrei să-l primești, dar zici ceva, bă, da, ignoră complet, înțelegi? Deci, Dylan e total. Tavgai. Tavgai, da. da. Vorbește de Dylan cântărețul, nu Dylan din Beverly Hills 90. Dylan. De no? Da, 90 ăla... de 1210, Dylan 210. Dylan ăla din Beverly Hills, tocmai am plinit 50 de ani, frățioare. Ti se pare mult? Băi, nu mai am. Să pentru cred. un prieten, <laughs> <nou>? <laughs> a fost, Mâine va fi. Azi este cea mai fresh zi. Trăiește ambiții noi, povești noi, bucurii noi. Profită de prospețimea zilei de azi. Kaufland are pentru tine oferte fresh. 20% reducere la toată gama de produse bref și 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Blendamed și produse Oral-B, cu excepția periuțelor electrice Oral-B. Kaufland. Trăiește fresh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 o nouă producție originală HBO. Dacă începem să vorbim, povestea asta nu se termină niciodată. Primul episod este disponibil fără abonament pe HBO Go din 23 octombrie. Cu Faringo Hot Drink acționează rapid asupra simptomelor răcelii și gripei și te bucuri de timp liber. Faringo Hot Drink, când răceala nu te întrece, te distreze de nota 10. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Nu știi niciodată unde te duce o idee, dar ști că de important e drumul până când ia devine realitate. În Țara Lui Andrei ne dorim ca orice idee bună să-și găsească drumul. Dacă ideile tale călătoresc pe drumul educației profesionale sau al mediului, înscriete în competiția Idei din Țara Lui Andrei până pe 17 noiembrie și poți primi finanțare. OMV Petrom oferă granturi de 150.000 de euro. Detalii pe www.țara-lui-andrei.ro. țara Se apropie taxiul și vrei să-i faci cu mâna, Dar dacă te uiți mai bine, vezi că Neagigi e de fapt plin.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 L-am găsit în sfârșit Arată bine, îmi mângâie tălpile De-abia aștept să fim împreună la mine în grădină Și știi cum m-a cucerit? Cu o ofertă superbă Lasă-te ispitită de bavajul Semel Rock și tu în magazinele partenere Semel și Și cedează calităților sale la prețuri cu totul speciale Semel Rock. passion for bathing Ritmul tău zilnic poate fi afectat de o durere de spate De dinți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 și cum ar fi dacă i-am întoarce pe România acasă? New Money are răspunsurile. Citește în New Money fața nevăzută a diasporei. 85 de miliarde de euro. Miliardele care nu se văd și povestea lor. În noua ta revistă de business din 24 octombrie. În fiecare zi ai puterea de alege. Să mergi înainte sau înapoi. Să fii fericit sau trist, iubitor sau plin de ură, satisfăcut sau nemulțumit.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 Still holding on to something You should go and love yourself. cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM Of, ce dimineață e și ce frumos Dar doar pentru unii, pentru că alții s-au trezit la 5 și jumătate Bună dimineața, prieteni din nou Suntem în garajul Europa FM Unde este foarte multă lume în această dimineață și trupa Holograf, bună dimineața! Bună dimineața! Mă M-ar interesa la ce oră v-ați culcat azi noapte. Exact. Dincolo... De ce ne chinui tu pe noi să ne aduci dimineața la ora asta, a ciulea? Eu v-am chemat de seara, dar voiați ajuns dimineața. Ne bat și aici, în subsoluri, opa, te drag. Stai, așa, că <gler> sunt doi. Bine, ați Ești... venit! Mama, conjurat! De... Când unde vorbeți, că nu mai vorbesc, te cu amândoi și la camere. Am înțeles. Mama, de când nu v-am mai văzut. Să știi că formația holografă are o propunere. Anume. Să ne luați o cameră aici la un hotel din localitate, din vecinătate. O exact. cameră, o cameră color. să mai venim la ore deste. <laughs> să dormim și noi, să ne trezim la ore normale și să venim aici jos să cântăm în garaj. E ca și rezolvată treaba. Ai zis radio ascultătorilor că suntem în garajul Europa FM? Normal, toată lumea știe că sunteți în garaj și uh, mi-a amintit cineva mai devreme că voi ați fost chiar prima trupă care ați deschis garajul Europa FM și e cumva foarte fain să vă întoarceți. E Practic, fune. acolo v-ați început cariera. <laughs> Așa este ne am început cariera. Dacă am gol garajul, adică nu mașin, nu ceva, nu ne aștepți cu... Doar presă. Presă. Cu... <laughs> presă și fani. Cum nu v-au dat cafea? fani, <laughs> și fani. au dat, au dat. Am început să bem mai puține cafea în ultima vreme, să știm. și ce mi-era dor că de asta v-am de hai, fapt. E, de o piesă nouă de, aia aia, mă rog. piesă nouă de la Holograf. Piesă este să nu, dar deschide minima, uite, o avem aici Este în block start, cum se spune pregătită. pregătită Pregătită, să vă cântăm și live acum O ascultăm? O ascultăm chiar acum Bine, trupa holografie în garajul Europa FM Deschide minima live la Europa FM În deșteptarea Ce voce. Dacă ști că pot visa ne aș visa din nou iubirea m-aș visa din nou îndrogostit fermecat de chipul tău dacă aș ști că pot uita ne aș uita nefericit cea din care m am plecat fiecare în drumul său îți dragă-mă tine îți dragă Să pot să mai iubesc odată, deschidem minima, -mi ci vom -mi cel mai frumos cadou. Deschidem minima, -mi cu dragostea de altă dată, deschide Deschidem -mi minima, să pot să te iubesc din nou. de putea să-l schimbe, și întoarce iar la mine. Ne-am iubit din nou, fiindcă atunci nu știam să spunem nu. Ne-am întoarce în vremea în care eram atât de bine, când eu eram doar eu, iar tu erai doar tu, dragă Să pot să mai iubesc-o dat deschide Și cel mai frumos cadou Deschide-mi minima, Cu dragostea de altă dat deschide minima inima Să pot să te iubesc din nou Dragă mă în lumea asta, în care noaptea pe fără noi. Deschide minima, să pot să mai iubesc odată. Deschide minima și cu cel mai frumos cadou. Deschide minima cu de atâta Deschide minima, să So what's the Holograph! Bine, bine, bine. Mamă, ce bine a fost. Ce versuri frumoase, mai ales la de, de la început de la au în fost, fost foarte bune. <laughs> e foarte frumos. frumos. deschide <laughs> minima inima. Din ce în ce mai puțin. Adică, bine. Trupa Holograf a lansat deschide minima inima în garajul Europa FM. Vă mulțumim că ați ales garajul. Și ați lansat eu, și albume și în minun. garajul Europa FM. Am lansat toate. Ați bătut recorduri în garajul Europa FM. Dacă îmi aduc aminte că după ce ți-ai... Povestea cu tatuajul tău de la gât așa. La primul garaj Europa FM a fost singura dată Când coada la intrare În garaj era până e pe stradă Hătă-ncolo <laughs> <laughs> <laughs> Cum? Îl mai opărăm o dată pe creier, direct, mai o odată. Doamne mai ferește <laughs> Nu, nu e cazul Lifeline este albumul, ultimul vostru album Așa e. Și de acolo ați extras, de acolo piesa asta? extras piesa asta Înțeleg că are performanță albumul asta, Adică e chiar foarte bun de, Nu știu dacă e foarte bun E posibil să fie foarte bun O să ne spuneți voi dacă e foarte bun Dar ideea e că Noi așa ne-am hotărât Să scoatem cât mai multe piese de pe un album Pentru că lumea cum să spun, ia doar ce i se dă în ultima mm -hmm. vreme, în viteza asta în care trăim și noi vrem să atragem atenția uite, mai avem încă o piesă acolo care s-ar putea să vă placă, sau aia, sau aia, sau cât de departe sau și... ne Da, ne-a atras atenția albumul ăsta și am invitat-o alături de noi pe Dana Adam, The Big Boss the music, de la scop? Media Pro Music încăles, the, big boss. Da, the, big boss. the Big Boss a venit de alături de noi, Dana, te invităm este alături este de noi este pentru este că înțeleg că de... Eu aveți mulți de aici Are, are un cadou bine, un, set farfri, un, un, ca... un set de farfurii Un da? frisbee Bună dimineața, Dana Bună, Bună dimineața, dimineața Cu ce ocazie? Uh, cu wow. ocazia lansării noului single Holograph Și am, am. mai mult decât atât Avem o surpriză pentru holograf. Decernarea discului de platină Dublu dis de platină Pentru vânzările Albumului de asta, de Lifeline 700, <laughs> da. <laughs> deci Dublu, dublu dis de platină Poți să uh, ating? Bravo Mulțumirile Media Pro Music, atât Europa FM pentru susținere în toți anii ăștia, în cei 16 ani nu? de Mamă. emisie și cu mulțumirile trupei Holograf cu care lucrăm de 18 ani. O... Cu o mică pauză, de dar 18 deci... ani. Da. Mulțumim din suflet atât trupei cât și Europa FM și la cât mai multe Mulțumim. discuri. Mulțumim și Mulțumim noi, am și... merții frumos Bravo. Hai, Cariu spuneți Prima declarație oficială Dragoste. Holograf după dublu disc de platina Domnule, merții frumos Dar Înseamnă că a ajuns acolo unde trebuie discul ăsta Și sincer, e mai bine să vorbesc La microfonul tău, nu? Vă promit Vă promitem că mai avem încă vreo Câteva piese bune așa În pregătire Și sper să le lansăm tot aici la voi Păi, de ce nu? Invitația e făcută deja de către noi. Fiecare membru, al, ca să vă explicăm și ce se întâmplă în garaj, fiecare membru al trupei primește dublu dis de platină ca să nu vă certați da. pe ele. Exact, să nu cumva să le cert. <laughs> Bine, mă întrebau băieții, eu am un tricou special pe mine. Da, ce înseamnă asta? Puteți să ne, ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Europa FM ca să vedeți tricoul. Citește tu, Dan. 2.565. 22 deci, 22.565. De 16 ani de când s-a înființat Europa FM, așa? trupa holograf a fost difuzată la Europa no, FM de 22.565 de ori. Ce și pe spate scrie așa Iris 135.000 Este recordul pe care tot voi l-ați bătut La Europa FM Bravo, felicitări Mulțumim frumos Mulțumim și vă mulțumim din suflet Că uite ne-ați ne avut așa aproape de voi În fiecare zi Sau nu știu dacă în fiecare zi Dar eu cred că suntem destul de des aici la voi Mulțumim că faceți piese frumoase. A fost la cererea ascultătorilor, numărul ăsta, că altfel nu difuzam. Mulțumim, mulțumim frumos. Bine, hai să mai cântăm o piesă, una din cele mai difuzate din cele 22.565 de difuzări. Știți cumva care a fost cea mai difuzată piesă? o să spui ochii tăi sau nu știu ce o să spui. Ai să rez, dragostea mea. Nu poți să cred. Ieri am făcut statistica asta și dragostea mea a fost cea mai difuzată piesă, holografcul mea. Nu m-aș fi așteptat, m-aș fi așteptat să nu-mi niciodată dragostea sau cât de departe n-a fost. O să o scoatem din repetoriu atunci. <laughs> Bine. și în sport, când se retrage tricoul lui Michael Jordan. <laughs> Ascultăm cât de departe ne mai cântați. Da, Dacă tot juc. ați venit, acum vă ținem până da. pe la prânz, așa. Da, da, când mergem la o ciorbă de burtă, după aia. Și noi. Aveți? <laughs> Rezolvăm. Hai. Holograf sunt în garajul Europa FM. Cât de departe? Aveți uh, bunicele degetelor la voi? <laughs> Câte de departe să-mi duc inima ca să nu se atingă de tine? Și câte departe să-mi dragostea ca să nu se întoarcă la mine? Câte departe să o pe pământ? Fără liniște sau fără bine Oricât de departe aș plecat Tot n-ar fi prea departe Ia să Departe de tine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 Pe de departe, as fugit tot n-ar fi prea departe. De parte de tine. Hai să cântă cu comin. Și si. pe departe Tine. Bravo Holograf! N-aveți nicio frumos. șansă. Puteți să fugiți cât vreți voi. Noi acum însă o să mergem, o să, o să arunc tricoul ăsta, că nu mai e valabil. Suntem deja la 22.566 și nu mai, e, nu mai e nicio... Așa este. Eu sper să ajungem și la 122.565 sau 66. Când... Dar nu ăsta, nu, adică sper. Păi, nu știu, o să le trebuie Vlad. Vlad, uite, vezi că n are tricou. E avocatul diavolului. <laughs> <laughs> nu ne băgăm. N-ai curaj. <laughs> am curaj, n-am curaj. Tu doar cu moi să tratezi așa. <laughs> la. Mai segurat. curat, sigur. <laughs> Ți se pare el așa mai accesibil, dar nu știu ce să zic. <laughs> nu știu, ne mai certăm acolo. Mai... Moi să-i facem voltaj. Ah, <laughs> păi, vezi, ia să vedem numerele adevărate, cifrele. <laughs> Holograf, mulțumim tare mult pentru că v-ați trezit așa de diminea a și-a venit cu o piesă nouă în deșeptare. Mulțumim și noi și mulțumim și uh, Media Pro pentru acest frumos cadou și surpriză, discul de platina, mulțumim frumos. Continuăm deșteptarea! o dimineață frumoasă. 44 de minute ne-am întors în studiul Europa FM în de deșteptarea, mamă câte lume jos ai văzut? Da, foarte Au venit foarte mulți uh, ziarii și câțiva fani uh, holograf care au ținut să marcheze momentul asta. Da, căutau toți loc de parcare mai devreme. E bine să ai mașină mică în perioada asta pentru parcare. În perioada asta în general e bine în să general, ai da. mașină mică, mai no, ales în București unde... Dacă ești în București, da. Smart. Ai văzut cum se parchează smarturile alea mici? Uh, uh, cu fața la uh, bordură. Per Perpendicular. Perpendicular, domne, ce frustrare da. am. Când știi că auzi în câte un loc de parcare și îl vezi pe câte unul cu un Smart parcat perpendicular pe bordură, nebunești da. într-un loc de ăsta mic, mic, mic, prin care trece o bicicletă, Înainte pac, pe am condus și Tico și îl parcam sub coșurile de gunoi. Ne <laughs> fiecare da. dată găseam loc liber. Da, cu Smartul, oricum, ca și cu trabant cu Smartul ul e, uh, riscul e să calci pe un chewing -gum. Că nu mai poți pleca de pe loc după aceea. <laughs> dar da, este da, da. fură. Știi că smart e cea mai furată mașină? Bine, în vest, în Marea Britanie. Am văzut alaltă ero, o statistică de asta. O iei și pleci. Da, da. poți să iei, adică dacă îi pui două curele, ei pe post ruc, <laughs> să Nu, dar pe bune, adică acum da, serios. Da, Smartul este... Dar e o statistică în care vorbește despre asta? Da, e o statistică. Da. Da. Smartul e cea mai furată mașină în, în Marea Britanie. Și după pe locul 2 și 3 se... Clasează Range Rover Evoque și Ford Fiesta. Ce, ce caragios, adică Range Rover Evoque și Ford Fiesta. Sunt din clase total diferite, nu-mi dau seama de ce. La noi, clasic. Cred că Dacia 1300 rămâne cea mai furată mașină. Aici acum este... am dau seama de ce nu mai sunt Tico una, una din 3K funcționează la o. Adică dacă ai 3K Dacia, de Dacie, da. Ți da. s-a întâmplat? Nu, n-am avut Dacie. Nu, dar am pățit-o eu pe vremuri. Acum da? ceva. Vreme am plecat cu mașina mamei și am lăsat cheia în, Am uitat cheia înăuntru da. Am blocat mașina și am uitat-o înăuntru Și ai împrumutat și două chei Și al... am sunat-o pe mama să vină cu cealaltă cheie Dar până să, așa am rugat pe cineva Cu Dacia de, de lângă Zic, da. Da, și, mie puțin cheia. și a mers cheia și a mers. Dar știi care era altă metodă de a deschide ușile la Dacia 1300 dacă erau blocat mm -hmm. dacă blocată, cu... Îți trebuiau încă 5 prieteni Ca să nu faci hernie de disc 3 în față, 3 în spate și ridicai mașina și când o ridicai ea se arcuia, și atâtea, se deschidea Da, și se tensionau portierele și ping se deschidea o Foarte smart. Vorbește foarte smart, avut. da. 946. Ina e la Europa FM în deșteptarea. Shake the shack We meet all the cats You sing, fade black Pop pop pop pop. pop, pop, pop, pop, pop. on the rack They're dancing in the streets Hands up, holler back And come on, dance with me Hands on your hips And work it, baby, please One kiss on the lips It's summer by the sea By the sea, by the sea Mr. Aye. Frisky Aye. Bop, bop, bop, close the shop Big light on the rock Bop, bop, bop, bop Bop, bop, bop, bop close the shop Big light on the rock Bop, bop, bop, bop Bop, uh -huh. bop, bop, bop, bop, bop. Wake up, it's time to blend Everything for the again. juices in Mix it up till it's bubbling yeah. Now you're tripping of the good yeah. Get you rocking like an animal Baby, lock, the lock Pop, pop, pop, pop, <laughs> pop, pop, pop, pop, pop. shakes on the rack, they're dancing in the street. Hands up, holler back, and come on, dance with me. Have hands on your hips and work it, baby, please. One kiss on the lips, it's summer by the sea. By the sea, the sea, the sea. Mr. Frisky. Okay. Hey. bop, bop, close the hey. shop. Against the war, Mr. Officer, I don't know nothing that is a truth. Aye, aye. Bap, bap, bap, bap, Ina, 9 și 50 de minute, prieteni, suntem la final de ediție de așteptare astăzi. Dar mâine dimineață ne întâlnim din Cluj, live din centrul Clujului. Trupa Voltaj vine alături de noi și o să cânte pe bune de acolo, din piață. Piese mai vechi, dar și piesa nouă, nu vă dau detalii. De la ce oră vin, băieții, de la Voltaj? În de nouă. Ok, ca să spunem oamenilor să-și facă... Da, noi suntem de la 7. acolo. Da, noi suntem de la 7, puteți să veniți alături de noi la orice oră, ne pupăm, ne pozăm, mai stăm de vorbă, mai da. una, mai alta. Pe la 1 vine și Moise, uh -huh. care emisiune? Aveți da. emisiune în România în direct la 1 și un sfert. Da. După aia, vineri avem drum cu prioritate tot de acolo. Dimineața sâmbătă tot pe un aduce o dimineață de milioane, iar Andreea Esca își face emisiunea tot din centrul Clujului uh, sâmbătă la prânz. Și <gână> noi ne încălzim de astăzi, stați liniștiți, am vorbit cu Adihodan, avem cinci variante de cărciumă pentru Cluj, oh, tradițional, mai fentă, mai ceva. Da. În avion trebuie să ne hotărăm unde mergem. Genăsurcul cu de asta că avem doar două mese, deci adică. Luca are normalizări și în avion deci se decernează premiul. Eu, da. eu nu știu dacă vin, pentru că Luca a reușit să facă check-in online pentru toată lumea, mai puțin pentru mine. Deci eu nu a, am check-in, păi după ce am făcut ieri aici la microfon cu aeroportul, normal, m-au pus ea pe lista neagră acolo și astăzi mergem la autopenii. Încercăm încercă să parchezi mașina? Nu, am venit cu taxiul Am venit cu taxiul? Păi, -am unde nu sunt locuri de parcare, acolo, la bariera. Pe tine ne bazăm. Da? Asta da. e. Oricum mergem aici. să verificăm sistemul, să vedem dacă s-a schimbat ceva. Mergeți, sau mergeți, Bine! Verificați da. bine! Ciprian Dino va duce plinul, imediat după ora 10, Europa Express. Să aveți o zi minunată! Mâine ne vedem de la Cluj!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 La radio cu Andreea Esca Half is free Festival de shopping și experiențe inedite Susținut de Europa FM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 Gata cu trezitul cu noaptea în cap! Între 20 octombrie și 23 noiembrie, la Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro, ai cel mai mare Black Friday ever! Continuăm runda a doua cu 1500 de lei reducere la LED TV Ultra HD Android Philips cu diagonala de 123 de centimetri și tastatură Logitech cadou la numai 2999 de lei! Vino în magazine și pe MediaGalaxy.ro pentru oferta completă de Black Friday!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 Acesta este un medicament, citiți cu atenție prospectul. Acum e mult mai simplu să câștigi. Penny XXL și partenerii relansează tombola cumpărătorilor. Până pe 1 noiembrie, cumpără produse parteneri din Penny Market sau XXL Mega Discount în valoare de minimum 20 de lei, înscrie codul unic al bonului fiscal pe parteneri.penny.ro și poți câștiga prin tragere la sorți săptămânal unul dintre cele 5 iPhone 6 spuse în joc sau marele premiu al campaniei, o mașină BMW. Penny știe ce ne place. Lumului e Marți deja simt că obosesc, Miercuri o zi prea grea Joi stau rău cu energie Vineri dar la weekend mă gândesc Sâmbătă-n-apoc să fac tot ce doresc Iar duminică știi că vine nebune Dacă și ție îți lipsește energia pentru a te bucura de fiecare zi Asigură-te că ai aportul optim de magneziu și vitamina B6 cu echilibra în fiecare zi Echilibra, energie pentru bucurie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 Conformat cuptor electric, 12 funcții cu autocurățare catalitică și plită pe gaz din sticlă neagră și 5 ani garanție la 1.699 de lei. Imag Happy Flor restabilește echilibrul florei intestinale a bebelușilor și copiilor. floră delicată de Happy Flor protejată. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!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 Curăț, curăț, curăț, tai toc, tai toc, tai, tai, tai, toc, toc, toc. Feliez, pisez, mixez, flambez, amestec, tor, învânt, completez, pasez, sărez, combin, tai, tai, tai, toc, toc, toc. Și la cuptor cu ea mi-a mai venit o idee. Ai idei multe în bucătărie? Petrom le pune în mișcare cu mega reduceri la vasele de gătit. Până pe 22 ianuarie 2017, adună puncte bonus la achiziții de minimum 30 de lei și iați ți vase domă cu reduceri de până la 71%. Detalii în stații și pe site-ul petrom.ro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 Altex, își mărește echipa, căutăm colegi entuziaști, Pasionați de tehnologie pentru pozițiile asistent vânzări, casier, manager